Det är alltså just a girl. Stänning in front of a boy asking him to love. Jag. Fotbollslandslaget 94 slår något allt. Och was expelled. Yes we can. Det borde du veta. I PTFM med Peter Appelqvist och Alexandra Klein. Jag sinds, varmt välkomna till den fjärde åttondelsfinalen av det borde du veta, frågesporten med glädje och allmänbildning i centrum. Precis som vanligt står jag och Petra Appelqvist här i studion. Men bredvid mig idag står inte Alexandra utan det är vikarien, förra säsongens vinnare Johan Ågren. He -he. Och med oss idag har vi också dagens tävlande, Johannes Andersson. Hallå, hallå! Och Martin Engborg. Hello. Varmt välkommen till er båda. Det är alltså fjärde avsnittet och den fjärde åttonderesfinalen i vårt fina slutspelsträd. Åttonderarna följs av fyra kvartsfinaler, två semifinaler och sedan en storslagen final 21 maj direkt från Kårhuset i Piteå. Nu Johan... Ska du få dra reglerna? Vad är det vi har framför oss idag? Ja, som vanligt har ju Alexandra varit lite långsökt och klippt ihop en massa klipp som ska gestalta en känd person. Den deltagare som först förstår vem det är eh, som gömmer sig bakom denna ljudklipp tar och säger sitt namn och sen skriver ner det på pappret. Eh, och man tar och inte säger det rakt ut så att lyssnare där hemma kan fortsätta och gissa vem det är. Sen så är det som vanligt dags för att kontrollera Hur bra koll våra tävlande har på förra veckans nyheter Under en minut kommer Peter att rabbla nyheter Och det tävlande ska avgöra om det han säger är sant eller falskt Idag har vi låtit fram kategorierna kultur och geografi Och vi kommer, som vi kommer fokusera på andra hälften av programmet Det gäller att säga sitt namn så fort man kan när man kan svaret då. Reglerna är som så att om man svarar fel på vem där så Eller på någon fråga i de två kategorierna Så går chansen över till motståndaren Kygo featuring Conrad gav oss Firestone här i PTF 5 Student Radio 92,8. Det har blivit dags för eh, kategorin som heter Vem där? Och eh, vi ber våra tävlande att spetsa örnen och fatta pennorna. Det finns bara ett sätt att laga Colonel Sanders Kentucky fried chicken, och det är mitt sätt. Jag är en passagerare. Och en rider, en rider. Jag behöver en häst. We don't have horses, just dogs, cats, birds. And hey, give me one of those large enough to ride. Okay, let's ride. On. No more tears, girl. So It's, It's all now, Night starts now, baby, roll with Get lit, voders have got these. these. And get lit, voders have got these. Anything you want to do with? I want to change the world, there's nothing to... down on Jump Street. Yes, the is gone. Why is the gone? Come on. Captain Jack. What? No. Först som fattar sin ja, Johannes. Johannes. Du får säga direkt. Ja, men då antar jag att... Johnny Depp. Nej. Ja, får jag säga, då? Då hade han helt, faktiskt helt rätt. Nej. 1-0 <laughs> <laughs> <laughs> ja, hade hade till Johannes. Eh, Johan, ja. vad var det som ledde oss fram till Johnny Depp-svaret? <laughs> ja, det som började hela ljudklippet då. Det var Kentucky Fried Chicken-reklam eh, från 60-talet. Och Johnny Depp är ju född i just Kentucky på 60-talet. Okay. Uh, sen kom The Passenger med Iggy Pop. En gång i tiden var Johnny Depp med ett band som var förbandt till Iggy Pop. Chris Hemsworth heter han hörde vi i Thor därefter och yes. han är utsedd till världens 60-aste och den titeln har Johnny Depp fått två gånger om Nicolas Cage i filmen Gone in 60 Seconds och det ska vara ett Cage som upptäckte Johnny Depp mm. Rocky City Angels Hush Child Depp var en del av bandet strax innan han var med i 21st Jump Street Jack Sparrow av The Long Island och Michael Bolton säger sig självt mm. Ett hjärtligt vardagsgrattis från Disneys tecknade Alice i underladdet Och där spelade Johnny Depp The Mad Hatter i den otecknade versionen ah. Sen kom ett klipp från Willy Wonka Där Johnny Depp spelar Willy Wonka i en filmatisering också mm. Sen kom intro till andra säsongen av 21st Jump Street Där Johnny Depp fick sitt genombrott A Nightmare on Elm Street soundtrack En av de första Johnny Depp medverkade i Clip från Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl och Jackson Berg av Lonely Island avslutade det hela. Ja. Mm, det kände. var väldigt lätt nu när man hörde ja, ja, det. brukar vara så. Jag tänkte på Fåglar jag trodde att det var täppat Fågelbäge. <laughs> ja, men nu var det inte. <laughs> Nej. Tyvärr inte. Eh, nu går vi in på nyhetsquissen och nu är det bara en tävande åt gången och vi börjar med nu, Johannes. är det bara sant eller falskt. Nu är eller det falskt? sant eller falskt. Du har yes. en minut på dig att eh, tio eller så många som möjligt. Ja, max tio helt enkelt. Mm. Vi drar igång. Johan, har du kort på klockan? I det har jag. Så och då kör vi igång. I lördags drabbades hela ön Gotland av ett strömavbrott som gjorde 40 000 hushålls strömlösa. Falskt. Det är fel. Ja, det, det är, är sant helt mm. e, 25 mm. anställda på en hamburgerrestaurang i Blekinge fick sparken via sms. Sant, korrekt. The Metropolitan Museum of Art har beslutat att förbjuda den nya flugan selfipinnen på grunderna att det finns en ökad risk att man skadar konsten. Falskt. Det är falskt. Avhoppen från kommunpolitiken har ökat sedan höstens val har hela 456 ledamöter valt att lämna sina uppdrag enligt en kartläggning av Dagens Samhälle. Falskt. Det är fel. Det är sant. Brandon Johnson har tagit internet med Storm genom att filma sin flickvän när hon ska ta sig ur en labyrint fylld med små kärlekspussel som en del i en Alla Hjärtans Dag-överraskning. Sant. Det är falskt. Efter att ha fått göra ett DNA-test har det bevisats att en man från Luxemburg är en människa och släpps ur sin fångenskap från ett zoo i Moskva. <laughs> falskt. Det är falskt. Ett barn i Colorado åt ett par kakor under julen som var ämnade till tomten. Kakorna var fyllda med hars och barnet tvingades åka till akuten där han fick stanna över natten. Sant, det är falskt. New York-polisen meddelade i söndags att det, att det inte begåtts ett mord på 12 dagar, ett nytt rekord för staden. Sant, det är sant. Försvarsmakten stoppar bygget av en skyskrapa i Stockholm. Falskt, det är sant. Och tiden? Den är förbi. Den är förbi. Det gick många, ganska bra där. Hur många ja. blev det? Eh, det, var... det får du reda på efter att Martin har fått chansen ja, det... att eh, Just det. köra sina nyhetsfrågor. <laughs> det är jag... du redo? <clears throat> Allt du. Fotbollsklubben Åtvidaberg värvar spelare från regerande ger spanska mästarna Atletico Madrid. Falskt. Det är sant. Ett eh, flertal bettingsidor har slutat ta emot spel på att Rosamund Pike kommer att vinna en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll i filmen Gone Girl. Eh, sant. Det är falskt. Det norska hockeylaget Stavanger Oilers har bestämt sig för att lämna VO på resterande åtta matcher på säsongen. Detta efter att ha förlorat en match de var tvungna att vinna för att ta sig till slutspel. Falskt. Det är falskt. Förarlösa bilar får nu officiellt testas på brittiska vägar. Falskt. Det har utvecklats en ny sorts teknik av japanska forskare som gör det möjligt för föräldrar att se vilka ägg och vilka spermier som tillsammans skulle skapa ditt barn som har bäst förutsättningar i livet. Sant. Det båda har varit fel. Hip-hip-karaktären Tiffany Persson återvänder till tv-rutan. Uh, falskt. Är det är sant. En sex dagar gammal bebis genomgick under förra veckan en hjärttransplantation som den yngsta genom tiderna. Sant. Det är sant. En barista som gör på ett café i Kanada stämde alla stamkunder för att hon inte fick den respons som hon önskade sig när hon berättade att det var hennes sista dag på jobbet. Uh, falskt. falskt Och där var tiden slut Ja, gemensam. Vad har du att säga om de rätta svaren Johan? Ja vi kan ju börja med Johannes då uh, Att Gotland blev strömlöst Problemet tog löste sig under kvällen uh, Och att 25 anställda på en hamburgarestaurang I Blekinge fick sparken via sms Så här ska det inte gå till Säger Stefan Johansson Som är, uh, jobbar då på, på hotell och restaurang I facket i, till tidningen uh, Selfiepinnen är helt påhittat. Det är taget från The Onion. Mm. Eh, avhoppen från kommunalpolitiken har ökat. Eh, det är helt sant. Avhoppen drabbar partierna olika mycket. Bland de ledamöter som hoppat av sedan valet i höstast är minst andel Centerpartister och högst andel Sverigedemokrater. Jag, jag tyckte det rätt så himla många bara. Jag tänkte att det var sant, men inte den siffran. Mm. Så många är det. 119 stycken är Sverigedemokraterna bara. Mm. Eh, Ronan Jonsson tog inte och eh, la in sin tjej i en Labyvint med kärleksbusset. Uh, det var ingen man från Luxemburg som blivit. Uh, som fick göra ett DNA-test för att de suttit fast i fångenskapet. Det var man från uh, Det var inget barn som hade ätit fastvilda kakor heller. Synd. Eller mina. Synd men det hade varit en rolig nyhet. Uh, New York polisen och deras mordstatistik det är ett udda men positivt rekord. Vi har dock inte fått bekräftat om mordet har eller om har utökats än i söndags. Uh, Försvarsmakten stoppar bygget på en skidskropa i Stockholm Och enligt Försvarsmakten så kan omfattas området av, en, av ett viksintresse Som säger att byggnader över 45 meter inte får byggas där mm. eh, Och på Martin eh, Spelarna från, Åtvida, eller från eh, Atletico Madrid till Åtvida Berg Spelarna kommer från juniorlaget och är en del av samarbetet mellan klubbarna ja. eh, Inga bettinsider har stoppat spelandet på Rosamund Park i gånger. Okay. Uh, Stavanger har inte gett upp några matcher. Uh, för att. Uh, det är ett sjukt dåligt namn på ett hopplag. <laughs> <Det är>, ja, <laughs> det är, kan jag hålla med om. Uh, har testat, det stämmer. Uh, ny sorts teknik av japanska forskare, det var. Det var Gattaka, filmen. Den, uh, <laughs> jag lyssnade inte riktigt på frågan. <laughs> <laughs> jag skulle ha ställt det Hip, -hip Tiffany Persson återvänder. Och det är Tiffany Arbitstvena som ska visa i SVT Flow i mm. Kid Astray, Still Chasing Nothing det var veckans singel här på PTFM Studentradion 92,8 du lyssnar på Det borde du veta Frågesporten och vi har avklarat Halva den här åttondelsfinalen Mellan Johannes Andersson och Martin Engborg Johan Ågren, dagens domare Vad är ställningen? Ställningen är för tillfället 5-2 till Johannes Nej. Det är rafflande Vi kommer nu gå in på Ämnet kultur som vi lottade fram i Tidigare i veckan Och vi börjar med en ljudfråga som ni lyssnar klart på Från vilken tv-serie kommer introt? Mm. Och där oh, var tiden nej, slut. Ingen aning. Det kommer från serien Small Will. Och en följdfråga på det. Det, är alltså, det handlar ju om super, Superman. Clark Kent är Supermans namn på jorden. Men vad är hans riktiga namn? Johannes Johannes. Carl L. Det är helt korrekt. Och nu går vi in på de övriga frågorna. På vems verk är musikalen Kristina från Duvemåla baserat? Uh, ma Martin. Martin. Uh, ja men för fan. Det är utvandrarna, invandrarna och breven hem Vi behöver en författare va? Ja och det är, ja. Där är tiden Tidens ute liv. Så att Johannes får chansen mm, Kan ej författaren dröm. Nej. Författaren är Wilhelm Moberg. Wilhelm Moberg Orange is the new black Tog världen med storm I serien följer vi Piper Chapman som hamnar på ett, en kvinnoanstalt För ett brott hon genomfört tio år tidigare Serien baserar på en sann historia Vad heter eh, Piper Chapman I, i verkligheten De verkar vi inte kunna. Nej. Piper Chapman heter Piper Kerman. Mm. Karlsson på taket handlar om en lagom tjock i sina bästa år- men vad heter pojken som han umgås med? Martin. Jo Martin? Pelle. Johannes. Johannes. <laughs> Johannes? Lillebror. Lillebror. Lillebror. Jag var Han syns i Marvel-filmerna om The Avengers- men vad heter egentligen Stellan Skarsgårds karaktär? Martin. I super... Martin? Thor. Det fel. Johannes Erik- Någonting, vi är rätt för det, Ja, det jag. är vi. Eric Sellewig heter vem? 1851 utges romanen om Captain Ahab som är besatt av tanken att fånga en vit. Martin. Mar var, eh, boken ja. delar namn med... Ja, ah, du får gissa. Moby Dick. Är fel. Det, vad heter författaren bakom romanen? Det <laughs> uh, uh, Där var tiden ute. Herman, Herman Melville. Ah, det jag vad inte. är det korsridaren Antonius Block utmanar döden på för att vinna tid i det sjunde? Johannes. Schack chack. Chacka vet. Svartgrönt och vitt te är nog de flesta bekanta med. En tesort som blivit vanligare på senare tid är det röda rooibosteet. Vad skiljer det från exempelvis svartgrönt och vitt te? Johannes? Johannes? Smaken. Det är väl rätt men tyvärr inte det vi söker. Nej. Martin, uh, kommer det inte från Asien är fel. Det görs inte på teblad utan bara från roboss busken som växer främst i Sydamerika. Det mm, där var tiden ute för Sydafrika. Ja, det där var helt värdelöst. Ja, nu kommer <laughs> geografin här, här nu min. kommer geografin precis Och vi börjar som vanligt med en ljudfråga. Och där hörde vi en bit av filmen Up. I filmen drömmer Ellie och Carl Fredriksson om att bege sig till en världsdel. Vilken världsdel? Martin. Martin. Sydamerika. Det är rätt. Då går vi in på de andra frågorna. Vart ligger sal i vilken världsdel ligger Samoaöarna och öarna? Martin. Martin? Eh, Centralamerika. Fel. Johannes Afrika. Det är också fel. Svaret är oceanien. I USA har en flagga som pryds av ränder och stjärnor. Flaggan kallas The Star Spangled Banner. Vad symboliserar stjärnorna på Nej. Martin, Martin. Martin. Nej, ja. Martin? <laughs> Staterna. Ja, det är helt rätt. Denna stat befolkas av drygt 30 miljoner människor och ligger i Centralasien. Statens president heter Islam Karimov och gränsar till bland annat Kazakstan, Afghanistan och Turkmenistan. Vilket land är det vi söker? Martin. Martin. Pakistan. Det är tyvärr. Johannes. Uzbekistan är vet. Uzbekistan. Vilken stad är invånarmässigt den största staden i Asien? Johannes. Johannes. Tokyo. Fel. Martin. New Delhi. Fel. Så vet vad Shanghai? Shanghai. Ah. Panama. Det är det Panama är ett land i centrala Amerika med tropisk klimat. Landet blev självständigt 19 1903 från Spanien med hjälp från USA men inte förrän år 2000 fick det full kontroll över sitt område. Vilket språk talar man främst i Panama? Johannes. Johannes. Engelska. Det är fel. Martin. Portugisiska. Det är tyvärr fel också. Spanska. Vilket land ligger på gränsen mellan Spanien och Frankrike i bergskedjan, Pyreneena? Uh. <hållanden> ja. Jag är inte rätt svår. <hållanden> Nej, det har vi inget. Nej, eller? ingen har vetsvarig. Vetsvarig ändå, ja. Efter. 2000 blev Ola Skinnermo första svenska att skida till Nordpolen. Med sig på expeditionen hade han från början en Kropp. Den fick dock avbryta sin resa mot Nordpolen. Varför? Johannes. Johannes. Eh, Sköldskador. Det är helt rätt. Han hade förförsett en tumme. När du vill ringa till en hemtelefon i Sverige gäller att slå in ett så kallat riktnummer. Ett av de kanske mer kända är 08 som gäller för Stockholm. 042 är riktnumret för Helsingborg med omnöjd. Men hur många kommuner har... 042 som riktnummer. Martin. Martin. Sju. Fel. Johannes. Sex. Det är fel. Två stycken. Det är Helsingborg och Höganes. Coldplay, nu var jag lite, lite låg här, men det här är jag igen. Coldplay gav oss låten Lost. Pita 5 studenter, Radio 92, lyssna på. Vi har precis avslutat matchen mellan Johannes Andersson och Martin Engborg i den fjärde åttondelsfinalen Och jag frågade dig Martin, var det någonting du känner att du borde ha vetat idag? Ja, Willem Obergs video. Jag kunde ju alla, alla skulle jag inte säga, men jag kunde ju verkligen. Ja, det gjorde ont Det var nästan så att du hjälpte Johannes där en stund. Mm. Ja, men jag visste att han inte vet vem du ville bo <laughs> Johannes, samma fråga till dig Kände du att du borde veta någonting idag? Alltså, jag vet ju sen innan att geografi är en Achilleshäl Och det är väl en sån allmän grej som jag känner att jag kan bli bättre på Alltså mm. så här, så det var lite, det sved lite när ni sa att det var den kategorin som skulle komma idag det vart ju väldigt spännande idag jag tänker att innan Johan Alsleven som vinner så ska jag säga att svar på förra veckans lyssnafråga det var Blue Ivy Carter som är namnet på Beyoncés dotter hon har tillsammans med Jay-Z <hör> veckans lyssnafråga har att göra med vem där vilket yrke hade Johnny Depp innan hans skådespelartalanger upptäcktes i 21st Jump Street mejla ditt svar till fragesport eller kommentera på inlägget som kommer på vår Facebook-sida inom kort Johan Ågren, dagens domare Vad fick du för resultat? Det, det var väldigt jämnt, väldigt spännande och eh, det slutade ju med 10-4 <laughs> <laughs> Ja, jämnt <laughs> Och det var ju Johannes Andersson som var. Ja, Bra kämpat Martin Jag är med. <laughs> Jag nöjd med mina applåder där de, ja. låter, de låter väldigt är för att de är påklistrada. Ja. <laughs> Men vi säger väldigt stort grattis till Johannes som avancerar fram till kvartsfinal. Hur känns det? Ja, det känns otroligt bra jag, var, jag har gått och varit nervös hela dagen faktiskt Trott att Martin ska vinna Ja du stod och skakade Precis innan sändningen stod du verkligen och skakade Ja jag var tvungen att stå och hoppa av med lite nervositet Men nu, nu känns det ju oerhört bra Jag kommer sova väldigt väldigt gott i natt ja. Martin hur känner du efter förluster mot Det är ändå din klasskamrat du förlorar mot Ja det var väl det som svider mest sant? Att jag hade varit så uppköft innan <laughs> Men jag kör, det är mycket yta på mig det är inte så mycket kunskap egentligen <laughs> Mycket yta, yta, lite kunskap Tyvärr är det inte det som riktigt gäller i det här programmet Nej Det borde du veta på studentradion PTFM 92,8 Vi ska alldeles strax lämna över till PL Torsdag Som är redo i studion bredvid oss Jag Ska säga det att nästa vecka är vi tillbaka Med den femte åttandesfinalen Vi är alltså halvvägs genom åttandesfinalen nu Om en vecka hör vi Ida Arvidsson Mot Emma Matsdotter Helgren. Då skriver vi den 26 februari och klockan 18.00 börjar vi sända. Johan, hur kändes det att vara domare för första gången? Det kändes bra. Det, det gick bra känner jag också. Jag är lite nyfiken på hur länge du kommer leva på det här Johannes. Oerhört länge. <laughs> Tills jag förlorar nästa gång. Tills du förlorar nästa gång. Det är ja, så alltså kvartsfinal som mm. väntar för, för Johannes. Om jag har räknat rätt så kommer du att möta Ludvig Kjellén i april månad. Nu tar vi och lämnar över vidare i kvällen på PTFM. Tack till er som har lyssnat. Tack för idag. Slut för idag.